פרק י"ט: ויבואו שני המלאכים סדומה יושב בשער סדום, וירא לוט ויקום לקראתם, וישטחו אפיים ארצה. ויאמר, הנה נא אדוני, צורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם לדרככם, ויאמרו, לא,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 ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך, ואת שתה בנותיך הנמצאות, פן תספה בעוון העיר. ויתמהמה, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו, וביד שתה בנותיו, בחמלת אדוני עליו, ויוציאוהו, ויניחוהו מחוץ לעיר.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 והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן. ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, בה את הערים אשר ישב בהן לוט. ויעל לוט מצוער, וישב בהר, ושתי בנותיו עמו,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 הוא אביא ונעמון עד היום.